بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم دين أجمعين وبعد باروني درس كمان سمندر أو دي سمندرون وتعصيمات او دي أغوه بارك مختصر معلومات واردل ش سمندرون كمدي محيطات كمدي بيا واربهرون كمدي خليجون كمدي او د دې د اهمیت شېیده سیاسيته اهمیت شېیده اقتصاد کې اهمیت شېیده تجارت کې اهمیت شېیده عسکريت کې اهمیت شېیده د دې بارک په ټولن مختصره خبره ولې دلته نن راځي چې د اوچ په اړه خبره وکړو فارم موږ تاسو دنیا د کره د دې د وبره خوبونی ولې یو برخه ورشده د یو بو تقسیمات او کول چې بحر هند بحر الکاہل ده ااننتیک به یا بح لس د او دا اوقییان نوونه چې کوم دی او شمالی منجمید د قیییانسته او نوبی منجمد د اوقییانوسته د انجممات سبب هم بیایان کې چې دوللی منجمت دي خپل مکم او د چې د زمکه دمر سره د سرهته ده جوړه ل شي نه طبقيڅ ش دي په منځ کې ش دي د باندېسهشادي بیا د اوبو د تقسیمات نه چې خلاص شو سباتوف ورونو د ازمکه یا دا اوچا د هم دو دوو تقسیمونه باندې یا په دوو باندې ویښل کی یوایه مسکونه یا اغاز مکه چې خلک به وسیږي سکونت کوي پکې یو د ازمکه خبرخه ده چې څنګه او یو د ازمکه خبرخه ده چې څنګه نور کې نه وسیږي نشي وسیږي او لکه مرحبا یا نو چې انسانان ورک نشي وسیدلې اول نشي وسیدلې تر څو چې دغه د انسانانو او ځمکې ته د کم کې انسانانو سې غې د تراوزګر شو تاسو په دې نقشې کې لمه سره متوجه شئ نقشې کې نقشې تر سره وګورئ په دې د ځمکه اغه چې انسانان کې وسې غې کباره کې ورست چې انسانان ورک نه وسېږي اغه یو د گرینلند څو تل کې لیدل په دې کې انسانان نشو وسیدل او بل دې خاطدغه انټراکتیکا یا انټراکتیکا چې موږ ته شوطلای په جنوبي قطب کې د هم ازمکاده انسانان ور کې نشو وسیدل تاسو دلته وګورئ ته وګورئ پران موږ ته شو چې دلته مر ازمکاده سړي په ځای مخ دي کومه برخه باندې نشدې مر شو اړيره لوي په کومه برخه چې مر شو اړيره غذا او رز او دا کومې چشاتې د خپل ستوري ور باندې لويږي او بیا موږ نشد ازمکه د استويګي چپ خوانه ک خوا ته تهږ لکه د هوجا جو حرکت چې هره م شریف ک د له شریف نه حرکت کې د او او دام هم تاوي دا د سا د حرکت برکس دا کم ځای چې ورته مامختېږي پهدی بېسهاره ځې غرم را ځي یا دام ځ چور نه پاان کېږي مخین را ځي زیګر را محخام را ې کې د پناوتی نه کیاې ته شو پهی زه بهې شپه راغله او داې چې اوس د رناته راوران د محامخت د ورته یاره محخامکدون کېده په دی زه ورځ بیا میوه خبر وکله. چې د دلمرشوه داسمه کې په وساتي حساباني, حساباني او د استوایی حساباني په دی باندې حلويږي د قطبونو باندې په دی ځه او په دی ځه باندې لګلويږي د شلګلويږي نو چې څنګه رڼا ور مه کوملويږي منحررتم کوملويږي ور باندې همدغه کنګل پات کېږي دا, دا هم کنګل پاتې ده شمال قطب کې شاو د سمندرونه هم ور سره او هم ور سره کنګل چې ورته شمالي منجمید به هر واي او جنوب که هم آی نه کې سنده دلمرشوه د کموالیدي وژنو د حرات د کموالی دي ووجه او دغه برین لنډل ته تااسې وګورې دا قو شمال ک پروت ته او دغه انټرکاته ی وقاه ده یعنی خللو و چېمکه د خدلته په جنوب ک د ق سرل ته پرته ده نو هم دا قییت څنګه د شمال د قو سره کې یم د جوب قو سره کې ینی دمر شو کمم دنه هلته حراارت کم ده او د انسانهدي اوسییدلو د پااره درې شیان ضروري دي چې هغه باید الته موجوده ترسو انسانان وسېدل شي یو د انسانانو د وسېدو لپاره هله ګرمي یا معتدل هوا دا ضروری ده هرشي زکه چې هوا ډیره ګرم شي هر انسان بکمري شي چې هوا ډیره ساړه شي انسان کې ویني مونږه مې ټیګ کنګل شپ کې ویني کنګل شپ کې مر شي نو معتدل هوا په دې ځکه چې معتدل هوا نشته اوازه آو ما ماتهسته وایي دې ځکه چې معتدل هوا نشته نہایت ساړه هوا ده دا غځکه معتدل اوهونهسته نهایت سړی هوا دو ده دویم شېشه د انساني ژوند د استمرار ده ده وجود لپاره ضروری ده هغه وبدی دلته هم نشته که څه هم ټول وبد خو بیا وبنسته په دې معنی شروانی وبنسته کنګل واور ده کای غرن دیم د واور ده کای سمندر دیم د واور ده کای صحرا هم د واور ده نو وبنسته د انسانان به او وګزرن شي کوله او درېمه خبره دا چې انسانان نرمیزم کې یا هوا رزم کې تزرعت لري چې د ځان لپاره څه وکړي ورکي دلته هوا رزم یا تور رزم کې لوسی دا نشته چې څه دې کې وکړي شي انسان د ژوند لپاره چې کوم شي اړتیا درن دا د نبات د ژوند لپاره هم کوم شي اړتیا هم د معتدل هوا هم د اوبو او هم د حرارت دا یو شیونه تل نهشته دا نو ځکه دا غیر مسكونه ازم کې دي دا دا غیر مسكوني دي او د اوس لپاره د غیر مسكوني هم انسانان د زین تحقیقات او د لپاره د تحقیقات او د تجارب تر تر کولو لپاره د اوسو ساتونو د لپاره د ورزش تیارو کی ورزي د یو څو ساتونکو لپاره خپل تجربه کوي نو یو بهر تور نارځي په د وسېدل امکان اله ته په دایمي شکل باندې نشته نو دا د انټارکتیکا خبر هم فیصله دی باندې موږ او دا د گرینلند او ورسره د نږدې چې شمال قطب خواته پرته دی او کېږي نو په قطب خواته پرته دی د باندې نور دی نه راځي د باقیمانده نور دا نور وچا دا په پینزویا باندې وښل کیږي شه دې هره برخه ته کې ورته لوی وو او فارسي کې اعظم ورته بر وو چوي کنه اعظم یا کې کنٹیننتل <سؤال> ورته اوس دا لوی وو د کميدي د ټاشم توجې شل مسره د نقشې مختوب غوري چزاې تشخیص شي ان شاء الله نه به مشكله تر ټولو زیات ه انټټول لو وچ چې د هغه د سیاللو وچده د سیاللو وچده او د م سامانان هم یوزیاتمرو مملکهونه اندلته په اسیا کي او ډېر برخم سامانانو پاسیا کې وسی او چې د اسات ده چرې اخن زیایبان نه چې زه اوس خلم ګځ وونه د زیای په تااسې توجې شي ډېز که دا هغهه نه نیولی د اندونزیان نیولې داسې او داې دا د روسیه ور کې د ټول چین ور کې راغی او بل اخر داسي د روسیه ناتهوش او بیا دلته د روسیه دغه داسي ګوري د ماسکو ده د ماسکو نه لا ه ور بیرته دلته د دیورال غرونه هغه د دریابونه شدي د دې سیمه کې دلته بیا داسه راغله او د قزاقستان د ټول دیو د کې به راځي او بیا دلته د تور بهیران د تور بهیران ده د تور بهیران خواته د تیریځ او بیا د ایران د ترکیه ده ما تاسو په بنوې لکه نڅرکه د استنبول خر بیا یو برخه په اروپا کې ده او یو برخه په اسیا کې ده ډیره برخه په اسیا کې ده لږ برخه په اروپا کې د اسیا او د اروپا برخه چې سره بیل کړي د د هغه په حد بیل کړي چې د ور د د بسفور او د دردمیل د دوه ټنګیو ور باندې دي د دې وس کانال بندر اځي او بیا سری بهيري تراځي سر په هیربیا د افریقا او د اسیا د بیلتون هدا فاصله او بيسته دا سپهند بند را ته او عام ماليزيا يا هندونيزيا ته چې کوم ځای نم شروع کړي دوه برخه د ټوله د اسیا د ګورته دا ايشورت لکه دی موږ ته سي اسیا بولو د برخه اسیا دغه وقت تقریبا اندازې ده فيفه متره چې وستاست د دقیق په اطلسونو کې تابونه د ناخو پاري کې بیا د تاريخي ټول کډي مقازې تاسې یوازې هم د همداوم د ځاینې د خېم چې دا د درس په پروګرام دی راته لانا واره شي ک اوس اوایو چې د آسیا ټول خواوی کمی دی یا آسیا موقیت کم ځای کې نوای شو د آسیا شرق ته بحر الکاہل پروت ده کم او د آسیا غرب اروباه مديتاراناده او افريكاده يسرب هيدا تشطات اي افريكاده تولا روپا برتاده مديتارني سمندر פרוद او افريكا برتاده او افريكا تنمخن يسرب شمالي منجمد او جنوب ديتش شيدا بحر الهند بحر الهند اه استرلياده دي بحر أسترليا منجمد بحر قطب قوات جنوبی منجند بحر دا دیاسی ایسیماشو دا بالاسی ما دا تاسیو گولی دا کم زیبا انجاز قلم گرزو ما د دا دا شمالي را أو دا شمالی اروپا بندی را گرزی او بالاخره دا مدي مدي بالأخر دا دا دا جبال تاریخ بده تنگی بانی مدیترانه مدیترانه تراغل و مدیترانه هم پیکی شامل بالاخره دا غسیم د اروپا ده د روسيانو یو ډیره برخه ولکې ده د نړۍ وړ وړ وړ وړ وړ کلیه باندې چکه غې درته د رپای مملکتونه په لحاظ باندې خو د تاثیر په لحاظ په اقتصاد کې په فوز کې په صنعت کې په سیاست کې په کې د ډېر د رولري د خلکو ډېر کار کړی ده او د انګور دی وحکی په شکل باندې شتا شي ګوریا یل کده موټي باندې دابیا افریقا ده ولسمرا في أفريقيا ليس كالعابو و chalkالة الخروجية watched privateجرية BUT لقد نسوقين منهة فه twisted نفسه wegen السريلانكا تهك%. إذاً 나도 نازل في السياس و сама من السيارة하는데 ، accompagn surrounds Alright can also another countryened that. 地 piece of Russia و الذي أس Seriously هناك السياسة Birthday من نظر actions especially in Europe من أن في منحة سليح هذه المحفقة a Mac OSO ochID وיע observed 嫌تما غرب EF غربي ادبيات غربي هر شي غربي بوله او دوم منتشر كامل ازکه موږ دوي شرق موږ دوي شرق ته راته راکومزه شوه ته ډیر نږدې او ته بیرته نږدې شر پوي او یا نږدې خطیز ورته وايي کوم شي به در میان نه دغه دوي خطیز وایي او کم شي الګل له د خلک چین او لغ لغ لغ و جاپان و دو دو او کوریا باندې دا زین دوتبه لری خطیز وایي یو ته نيرست یو او یو ته فارست لری لری دا رسمه وګورئ تاسو در کوم ځای باندې چزه قطراکہګه ما کوم مجموعه د اتلانتیک هنرادي خو د ټوله سیمه ته امریکا ویل <سؤال> کی یو د امریکا بیا دوه د امریکا ګانې دوه دی یو شمالی امریکا ده چې په کې د ټوله کاناډا کې پرته ده او خپلاندی امریکا متحده ایالات تا ور کې پرته او دا شیوب له شه مكسیکو هم یو برخې کې شمالی امریکا او بل ورکی جنوبي امریکا ده په دې جنوبي امریکا بیا هم خاریک دو مملکتونه دي خپدې کې به ډېر مملکتونه دي مثلا د چیلی پکې د ارجنټاین پکې د برازیل پکې د پیرو پکې د کولمبیا پکې د اکوادور پکې د اونزویلا پکې د 24 څور زموږ محکمردار شو د مملکنه خپدې منځ کې یو وطن نه نور وړ وړ مملکتونه دي غته منځنۍ امریکا هم ورته وي پکې کیوبا پکې د نور گواتيمالا پکې د نور وړ وړ وړ مملکتونه پکې د دې څخه د نومونه بزې بزې لري پکې د او هم مه د موږ تاسې لپاره کیوباده چې په کمیو کې ګونت نامو ده او د موږ تاسې ځای دین ورو نه حلتب کې امریکایانو باندې ان کړی دي نو د جنوبي امریکا شو د جنوبي امریکا, شمالی امریکا, دی دی جنوبی امریکا او د شمالي امریکا په اړه کې د دې خبرې یادول ضروری دي چې د جنوبي امریکا به ډیره برخه هيوادونه نه کمونست ته هوادونه دي تر اوسه پورې کمونیزم باندې پاورمن دي او په اقتصاد کې هم دومره پرمختللې نه دی لیکل د شمالی امریکا یو وادونه او پناټو کې هم ور سره شامل نه دي پرونه موږ ته شر ناټو شر حکوله چې ناټو څه شتوي د کومو حروفو نه جوړه ده یا د کومو کلمو نه جوړه ده بیا موږ د څلورو کلمو د هر یوه نه اول حرف ده ان پی کی د ناردرن نهر او ای پی کی د اټلانتک نهر ټی پی کی د ټریټی نهر چې د تړون په معنا باندې او کور کې د ارګانایزیشن یا د محې معه نو مجموعی مع دا شوه د شمالی تللانتیک د هوادونو د پوزي ترون مووسسه نو دغه د جنوبي امریکا هوادونو بیا په هغ کې هم نه دي په کې هم شریک نه دي ور سره او زیات ه برخې کمون ن اسمزاج یوادونونه دي بله ل یچ دلته نې دلته د اسیا سره د کله زو د کرخره ده هم یو بر اعظم ده او هم یو مملکت ده هم بر اعظم دی او هم مملکت دی دا ډیر روښتم معلوم شو خلک کله چې د اروپایانو د سمندري سفرونو شروع کړل سمندري اکتشافات په هڅه کبیره هوتله که زړه دغه ګرځدل د شپې بهر هین نشد چې ورته وته لې هغه وخت په بحر کې وخت او امریکا ته لنګورې خپلاره کې چو ډیر لوی وخت نشته ورکه مې بیا انده او پایان لهر خان او دلته د استرالیا ودانه کړه دا د دوه نیم سو کلو خبره تر دې مخکې پدې کې نه انسانانو څه ده نه و بلکې د د استرالیا په ودانه ولو کې یو ډیر لوی اومدارول پک अफغانانو درلوده تاسو په شهوانانو د استرلیا په دنونو کې څنګه څلور درلوده افغانانو به کې دا رول درلوده چې هغه وکي موټر جوړ شي او کشف شي او نن تیاری وي تیاری هم او موټر هم نه و تنقلات ود انسانانو چې کېدل یې وزنه به په سمندر کې وي ټیل کېد او پوه شي کې د پاسونو په وخان باندې کې د چې دا, دا انگریزان په بلوچستان راغلي او د افغانستان نیول او هندوستان نیول او د پښتون سیمه نیول وي نو بیا د ورته معلومه چې د پښتون ډیر جفاکه شه ډیر مشقاتکه شه کې خلک دي او یو خانم لري او کوچياند دي په صحرا او سره بلد دي کرایې هم کوي نو به لد زنه افغانان پښتنا د یو د کروانونو سره په کښتګانو کې واچ ول مسله 130 دی خو کښتګانو کې یو خان بارے یو پګړی تړل دي چیان بونه خلک دي په سلګونو سلګونه دا استلی ته بوتل بیا به دا روپایانو شپلې ک او خپل سامنونو او هرې د ساحلونونه کې به کګ ش شول نو بیا به من ته خپل شیان وړه راړل بیا ته ضرورت ک د ته کارونو ته وخواانو ته ته نو بیا دغه پخته د ځان سره وتل پختان شيته په پختو باې بیا تا پرېښوشوه چې لاولله هل چې دوی لاړن خو پختانو مسلمانان هموو کله منځنیم کولو او د شونم کولو عبادت هم کاوه د وخت په تیرېدلوباندي د دغه خلکو اخنعت راغې د دې اروپا نه سره حالتې وسیدل شو د ژوندګی شو او بیا د کرونا کرونا تیر شو د خپل کلی ولست دینم بیر شو حالت ځانته کرونا ودان کړ لکه څنګه چې هغه ودان د اروپا ځانته ودان کړ بیا په سیمه بل نسل پیدا شو دې بل نسل بیا خزي وکولی په کې څخه ځو کوولې ځخه ایسایانه به د دې بچیان هم ډېر مسلمان وزوی ایسای د دریم نسل څخه بیا ایوازې د افغانې ته د مسلمانانو مغه دي خان کلمه ور پاتې شونه شب خان ورطويبي هڅوک احمد خان څوک محمود خان څوک اعظم خان څوک درويش خان نو بیا هغه بورته خان ویل د اروپایانو مستر خان یعنی خان صاحب لکه پنجاب کې شپختنته خان صاحب وایي د له لوګې خان صاحب نبی ادوغه غنان ته یوازمه غدي کان کلمه ور پات شو اوسم ډیر التا داسې دي چې د خپل نوم سره ځکان اغلیک هغه ورستاله ورستره لیکي خو ای سائنسوی دي کافراندي او له دونه نسلو نه ورخ البته دا اوس په خچ څوک ورغلی دي دوی به نوی او مرتد یا به نوی سائنسوی کسان یو برخه وي د د منلو دیوجه نه او دا تیر دې څو قانوني کې چې د نوې هجرتونو د افغانستان نه د کمونستان او پورې وټل وټل شروشه د خلک شوا د لې حیث تر څ پره وزایده اخواغه مخ کې شو راغلی او سلونیم سرکاله مخ یې هغه خلک مدرن شو لویلیش ول پکې دغه نور څه آثار نه پاتې نو افغانان یې استرلیه په ودانولو کې ډېر رودلوده مسلې هغه خص نشته چې د یتنګ په کښتیګانې خو خان دي او د ال کته کوي او التبیدي قافلې ولې یو یوه بل ځای ته روانې دا نو د لوېو چې داسې وړي آسیا د تر ټولو لویا او د آسیا تر څنګه یې اروپا په دا او دا. دا. سره دی خواته په جنوب کې افریقا ده او بیا د اټلانتیک سمندر ندي خواته شمالی امریکا ده او د خواته جنوبي امریکا او د تل په څنګه سره اثر لري دا نو کې حدود بیانو یو یو وسنګ وایي وایي چې د آسیا شرق ته شي پروت بحر الهند الغرب التشبوط او الفا اللي ترى هنا اوسره بايده تشاطئ افريقيا شمال التشبوط شمالي مجمد او جنوب التشبوط بحر الهند واستراليا او ديغوشانت جنوبي مجمد داخل اسيا حدودها تش اوروبا ترى شويه ديال اوروبا حدود شيدي نواي وش الشرق اسيا الغرب اطلانتيك شمالي شمالي مجمد او جنوتي مدیترانه پراته او داسیا یو پر خبرته د افریقا پراته او شروپاترا شو نوای چې د افریقا موخه چهره ده نوای به چې د افریقا لبته ده د اوای به چې د افریقا شرخته سر بحیره او بحر هند ده سر او بحر جنوبی اطلنټیک پروت ده جنوبی اطلنټیک پروت ده شمال ته مدیترانه ده او جنوبته د بهر هند او د بهر اتلانس دغه مشترک سیمه دا پرکیدي او به د اوترشه جنوبی قطب دا یع انترټیکټايا جنوبي مونځنيق بحر دا, دا, دي دي شو؟ دا. دا, دا. دا. دا. او دغه د حدود شون امریکا ته چرښ نوای به د امریکا شرق د تس شي پروت د شمالي اتلانتیک پروت او غربته بحر الکاهل پروت غربته بحر الکاهل پروت او شمالته شمالی منځمه په بحر او جنوب ته بحر الکاہل پروت ده او جنوبي امریکا پروت ده د جنوبي امریکا ته چرښو نو بیا وایو چې د جنوبي امریکا شرخ ته جنوبي اطلنټک پروت ده جنوبي اطلنټک پروت ده د دې بار خبرو مونږ تاسو ته تفصیلي خبره کول شه دا ډیر مهم نه ده سیاست او اقتصاد او تجارت کې ډیر مهمه به کې ته جنوبي اطلنټک پروت ده غرب ته بحر شمال شمالته شمالی امریکا ده جنوب جنوبي منجمه ده پروت پر ومن غوتاس ویل کنه دا, دا. دا اووری دي زاته افغانستان ده دا افغانستان دا هند دا, دا, دا. دا, دا بحر هند او دا افریقا ده دا, دا ملي ترانه ده د منځ کې دا دي جبل طارق تنگه ده دا اطلنټیک ده سمندر ده دا, دا. وي شمالي امریکا ده دا, دا جنوبي امریکا ده د پومانسکی د منځنۍ امریکا د واړو واړو اته ریواتون دی د شات بیا دا ګوردا سیمه د ټوله بحر الکاہل دی خو تاین د چین تر غوټو پورې شار په لاره د ټول بیا یونیک غار درته کنه بحر الکاہل دی دا, دا بحر الکاہل تمنو تاسې آرام سمندروم وای بحر الکاہل امرته وای پیسفک اوشن هم ورته کې وای او په عربي کې ورته المحيط دا, دا نمونه ځکه دوه درې یا دوه درته شکه دې شي په وسیخه یو شېلې کوي په وسیخه یبل شېلې کوي مې بیا یې سړی زه هم د خپل دیو ځین نمونه دي حتی د زینو هوادونو نمونه دوه دوه دي دا به ورستو ان شاء الله د اسلامي مملکتونو شمالي ټکو یا نورو مملکتونو چې یادو مشکمل فنډونه نمونه یې غوښتل یې ها دلته تاسو وګورئ په شمالي امریکا کې اصلن د امریکا متحده ایالات یو برخې ځای د دې ولایتې د الاسکا په نوم باندې یو ولایت الته د کاناډا نوم څوره خواته پروت د دې الاسکا ولایت چې دلته د تاسو وڅند بلورتل تر واته دا د روسیې وڅند راوته لورته روسیې امریکا ته د شمال هغه تاسو دلته په دې ګلوب کې د کوریا د نن تو وګوریا تاسو اوس امریکه د ات لاسکا دا د ټګر د پلانډو ورته د روسیا راسېدل د د روسیا د سابيريا د ټوله د د څنډ داسره غل د دځې ټګر د څنډ دځې کې دته د لاسکا ته نته نیس دې دا د لاسکا سیمه دا د روسانو دا د روسانو په نوو د پیسو خرڅ کړه په امریکایو باندې لګ وخت کې تر څو لوم لګ کلو نه چې دا خرڅ کړه په باندې امریکایو باندې خرڅ کړه امریکایان یو خپل بل ولادت او سحتې دا روانې دي چې اروپا امریکا او روسیه چې د سیاستې سره ند شو د س ساړه مرحله سره ختم نه شوه نو دو اوس کوشش کوي چې د روسی او د امریکا د الاسکا د حالت ترمن په د سمندر با نه دلته یو تونال جوړې چې وګاډی بمځ راځي موټر بمې راځې دلاره به په لکه کې داسېکه څنګه چې دلته تاسې ګوره د له فرانسې او د له پاروپا کې دی ځای کې برتانیې د له برتانیې او د له فرانسې د د فرنسي او د برتانیې ترمنځ د سمندر لاندې یو تونل د 50 کیلومتر مسافة لري د خپل شقاقشي د فرنسي نه برتانیې ته زی نووی تونل نه تیری سمندر لاندې 50 کیلومتر لان تونل د پسر سمندر ولرده لاندې تونل د تونل کې ورګاردن تیليږي موټران تیليږي لارې تیری 50 کیلومتر اخوته شو زیبه برتانی د دې خټې فرانسه ده نو دوی غواړي چې هغه یا سمندرونو باندې وسوګد او د پلونو جوړيږي جوړخړی وس مثلا دلته بحرین د په دې خلیج کې تاسو وګورئ دلته په دغه ځای کې دمنسک د ایران او د سعودي ترمنځ دلته بحرین یو نقطه دلته ځای نشته د ځکه خو هغه نومونه دلته لیکل هوځي به درته یو نقطه 2 دغه ځای کې بحرین ده بحرین دونه وړو کې خپل باندې نه نه نقشې خو خیله بخير ده د د بحرین او د سعودي ترمنځ بیا 20 کیلومتر پل پسمندار د پاسا 20 کیلومتر پل یعني بحرین په وجه کې یوازې د سعودي سره لاره لري هغه هم د بلل له نور هغه نه لري دی و سره سره د نړۍ داخ تقسیمات شو کوسرای یو بل خبره ته ځهره نم موږ وتاشه د درس هغه اساسي غو ته تشکیلوي اساسي برخه تشکیلوي د غختونې برته پخو تاسې دا کار دا درس نه درس نوي جوړا دا درس د انسانانو مخه لري ګرځیدل را ګرځیدل وسایل لري نه درلو دل او فزان ته ختلینو پس ما کاګا ځده نو د پس ما کوم نه حل لري اساسه پسترونه ښکاري یا که ستوي ورځي که ستیم دونق قوي نه وي چې یو وخت د امریکا لا خلقت نه ورم د امریکا پنسو کلمه خښت نه ورم معلومه او قبا بن نافع رحم الله علیه د نو ستر فراتیسر له خرچ کله دلته د غونی و د مراکش مراکش چې فتح کړ د صحابه په زمانه کې د غنوسه تابعین په زمانه کې لوبي صداتو لسیملان د کړی قبا بن دلته چرور رسید د اټلانتیک سمندر غاړوته نوی داخ خپل اسف د سمندر باندې ورغټک خپل اسف سمندر باندې ورغټک دا دوپخه په اوچا باندې وی او دوپخه د اس په سمندر کې بی وی لاس پورته کوي ور باندې سپور او لاس پورته کوي دوایو کولا چې یا الله که څه خبر وای یازبوشما چې د دې سمندر شاته نور اسما کوم شته انسانان شته دا زه به ته د دل الته رسوم خو زما خلاص نور لازم که خلاص شوه زکه امریکا چاتانه و معلومه نکستو نه و نه لازم که خلاص شوه نور یعنی فتحنه که دغه تا نور نور وچه نه دپاتی نن معلومات و نه چاليدلې و نه څو غغلې و نه فضا ته خلق پرجه دپاس نه و ګوري چې څه شته ده چې خا چې خلاص شوه دی وخت خوسته بیا مسمانه دی وخت اروپا خوته مخه وکول تاریخ بن زياد او مصاب النصير دا به ورلو و بن دلس فتحکه عربیه دسته اوخل شه د دې لارې داسې د شرقي روپাৰ منځنۍ اروپا او د شرقي روپাৰ لرني بیرته راش دهغه د اوس د پخوا وخت د دې ته شرقي روم ویلي کوستانټیني او تر د بيزانث دولت ورته ویلي چې دا لیدو ما سره کې د مسلمانانو نه نه خو د مخکنه ما سره نو حتى د امريکا له مخکنه معلومات شاته داغه ان دا هم نومه لکه څنګه چې دا ورته نوم معلومه ټول څه انسانان فضا ته خطر لکه سره چې بنده خو ځینځای غوښنه ورکړل معلومه کنا وقبلہ کوټه کې چې دا خپل اولی نوم معلومه دی ول انسانان فضا پورته شوې کتل څه د ډیر ځای کې لوې لوې و چې دی نو بیا وراره او یوه قشته یوانی چې کله قشته کويش به تل سره وته نو مخکې په ور باندې ګرځېدل لکه څنګه چې دا ورګاډې شوتا وایي ورګاډې دا په اور باندې پر اسکاروب باندې ګرځي دا کویل نه دا په ګورشه مخربې خطلې روان بو د دېنه به بخار تولې دیدم هغه به ماشین پر زی خوازه ولکه په غاز باندې غاز به کیسوځي یا پټرول به کیسوځي یا ڈیزل به کیسوځي په هغه وخت کې اور به کې دا کویلا یا دا پر اسکار دا کې ورچو مزګه اور ګاړه ها اندر څنګه د کشته به هم هغه باندې ګرځیدلې په دې اسکاروب باندې ګرځیدلې یا په فلرګ باندې ګرځیدلې د دېنه به بخار تولې دا وڅکه لټیل پیدا شو نو کښته مو سره قوی شوې حرکتونه زیات شوې سره لږ لږ مسافوت تاغه ممکنه شو دا چې یو کښته سره جوړه characteristics را پنځه ځله سفر کې یو ښه نه بلغه ته ځي فومخه دا څنګه مخکې وړي کښته وي وړي کښته و پاغه ا نه غنښانایږي دا شی وي حرکت کاو یا د انسانانو په مټو به حرکت کاو او یا به دا نور بچي هغه به بین بعد باندې به حرکت کاو ک تاې ل ل شت ګانې د کسونه جوړ چې پر دی ورته لکړې ولاړی وي او د لکړ منځې د پرد ورکی ورته. دا پرې به خاطر منې ورکولی چې د بعد را ش د پر دو سره کې ولې نو دا کې په مخه بوزي دی ته سوف شرا ورته ویل اشراب همدغه پردو ته نو بات به کوم خاطراته ملو خاطرې کېښتي دیموقابل لورنه چې په بادر مې په مشکله باندې وو او په کوم خاطرې کېښتي بات لا کېښتي وم پرخه ته کپته ز باندې نو دا بیا سره معلوم شول دا زاینا اوس راځي یو بل مهم خبره ته هغه چې اسلامي نړۍ اهمیت یا د اسلامي نړۍ د پېښنګلوی په داکم ځبند شزه درته پرخ راغړومه د اسلامي نړۍ دا چې د ماليزیا نه نیولې همداسره آزاد د هندوچين یو برخه او بیا د چین دغه برخه شوه د اوس پچین کې داخله د تعتقد کې هغه شرقي پرکستان د مسلمانانو او بیا د آسی د ټول قزاقستان او بیا د خوتا چرزی د د قفقاز د او د قفقاز د سیمه نشې په دې خاطر دې وخت د ترکیې ټوله پکې او هتاچې ترې پردل دشر اروپای ځینې هوادونه نه یا د اپکې څخه قهواز زم سمان تر دې راهدا پوري دغه تا او موریتانیا مالی چې دا اوس پکې جهاد روان او نایچارو چاډو سودان الله حبشه چې اوس د ایتوپیا وي داسې می او دغه ته د عربي مملکتو عربي هي لکه سعودي ويمن. او یمن او د خلیجی مملکتونو او بل اخر د هند هند بنزر کله ما سمعنانو حکومت کړی دایم سمعنانو بل اخر تروسپور پر د ایواز په هندستان کې د نه نه ایواز په هندستان کې تاسو فکر کوئ چې ما سمعنانو د څو نیو 200 میلیون ایواز د سمعنانو شمیر دی په هینکه 200 میلیونه یوازې به کې مسلمانان دي یعنی د ټول پاکستان د ټول افغانستان د تاجکستان د وزبکستان د دې ملکونو او د دي دې عربي ملکونو د چټ ټول سره راځم کېنو یوازې د هندستان مسلمانانو په اندازې شمېر نه رسیدي خو افسوس چې یوازې تش په نامه مسلمانانو د اسلام د لپاره څه کوي نه خپل یو ببلته خص نه لري کې ژبه کې فره ده کې لاسته کې سیاسی قایت دي کې ظام ده کې حکومت ده کې اقتصاده دا د مغ سره یو د خلته سره یو واې په کشمیر کې دو می مسلمانان دي هغې چګه د خپل اضادې د پااره چېی اضیر رو نه کړي او سرسلی روانه کړي ک دغه د هن مسلمانان ترشا راړ نه ل وړی یر وخته د دو د مشکل حال خو هنې یو چل داسې کاری ده چې هغه مسلمانان باندې د مسلمانانو پر غوړندې د سیاسته پریکړې چې مسلمانان الته به کې د محرومیت احساس وکړي د محرومیت احساسونه کې تر څو خلک پاسون ته مجبور نه شي پرپوس کې مسلمانان دا وقتبور کړي د اقتصاد ته منکړي د بانکونو ته منکړي او کې منکړي سفارتونو کې هم پرې تاسې وګوري مسلمان نو چې هرڅه د زموږ سره ورسره کوي تعلیم او کې هم اندغسه هغه د سیاسي سیاست وګړکې سمونان پاتې راو نه راځي او په اينه وخت کې دغه حقایق دغه نظریه دغه اخلاق دغه لباس دغه فرهنګ دغه ژوند تور او طریقې د هرت څوره وه هند کېږي دهین دوه نو په شکل دي یو بیل تشخصي نشټ نظر تاسو ګورئ چې سړي ذہن ته د سرلږ په هندستان کې چې هیڅ سمونانه نیمه قراره قراره 200 ملین مسلمانان افغانستان کنٹرول ټول ټول دیس ملیني خلک دي کافر او ټول هندوان موسیکانو کومونیستانو دیموکراټانو ټول مسلمانانو زنديقانو کافرانو مرتدانو دا ټول دیس ملیني دي چې جيهادت ته <تصفيق> څو راوتلې یغدي یوم المشوقه کی خلقو دایو من ټول دنیا روسان ان در په دره در امریکا ان ام در په دره ناکټو ان در په دره در روسیه ان در په دره در او اروپا ان در په دره ټول پتو وو دي زهکه چې مسلمان په خپل دین باندې غیرت وکي الله یک کار کې برکت ته چې الله توفیق ورکوي ورته په دغه سمونه کرا او ویده پراته دی هغه خپل عيش کوي زهکه اخوان ته دا داسې توجه دا ورخه ونهسته سړي ته داسې دا دا ناراضي چې دغه 200 ملیون مسلمانان دی په دغه ملیون مسلمانان در ډېر لوی د 10 م چې دا ما کر خطا وکړه ورونو 10 م اسلامي نړی د دې اهمیت له غوست تر توایمه باندې خو اوس یو بل خبر در توایمه غوړه چې د دې سنګین اړینه په شمال طرفه د استاګوري روسیا پرته د روسي بیايولو وي بارخه د شډه شهر پول برفستانو نه دی دا کومه کړکشمہ د تیار کړ او ان کده د سایبیریا د سيمه شډه شمال قطر څونه نزدیکی غونه کانګل زیاتی یخني زیاتی او alternator هم هیڅ نه پرته سایبیریا کې کله زین سيمه خو دا ټول خلک ووري زیني حوالی سيمه داسې چې نه هم هیڅ ته ووري پکې د او د امریکا تاسومو ویل کښنه چې د ډیر وروسته کشف شو تقریبا 500 کال کیدې نه مخې دلته انسانان نه وو شیدل دا هم ما درته ویل شدی چې د ډیر وروسته کشف شو هغه ځای دی په وادهول کې افغانان هم ډیر لاس وو په تر افریقا د غځینی سیمه د منځنۍ منځنۍ سیمه او حتی چې د جنوبي افریقا د غځې سیمه د هم د سيزنګلي صحرای سیمه مخې آباد نه وي انسانان پکې نه وو او د اروپا شمالی سیمهشهده دا د شمالی اروپا دا سیمه لکه داې وډنه او د خواته دانارووي او د ځایونه چې ګورې تاې دا هم شما خواتن ځ یخنی او کانګل داې ډیر زی تو انسانان هلته نو او نو د ټولو انسانانو د اوسییدلو ځای ترڅو کاله مخکې پورې تقری به ن دغهې مشاکه ځې اوبلکر ختاوم د انسانانو د اوسی ځای دا د انسانانو د اویدلو ځای کې بیا دمسمانانا مدا هو ادنا دادي دي, دا دا دي ودانه دا الله صلى العرب ددمسمانانا يدي اسلامين نري دار خانه واسط کې راته دي دي رحمت رب دا کړه او شه په دې کې هڅ کړی اسلام په دې ذکر را نازل باندې هم شر خواته لښو هم غرب خواته لښو شمال خواته لښو هم جنوب خواته لښو هر خواته لښو او هر خواته خلکو انسانانه ته اسلام خبر په ویو نو دی ودان زړه عالم اسلام عالم اسلام زړه بیا جزيره العرب ده. دارکونک بیت الله الشریف د مقدسات مسوانان کوم ذکی رسول الله صلی الله علیه وسلم دتوس راز پروت ده ورته مغولان یت چنګیزیان طوارز کله ورته لدیزنه روسیان ورته روسان غرض کله ورته برتانیان لارهپان لدیزنه ورته انګریزان او فرانسویان مو دعوه طوارزې ده کله لدیزنه لکانادا نه هان لدیالاسکان لامریکانا لدیزنه ورته امریکان ورسي په دغه شی م کې څه چې څو خبره د او هم وزلیکیږي هم دلته برباديږي او بیا هم را روان دی وی لوینې و چې نه وی چې د بل ورته راشي د دې څخه کوم راز په دې خبره باندې شمه تاسو ځان پوه کوو د دې جهاد سن سلاو جهاد راهنیت به هغه ته خجه وکړي کاري شي او په دې سمې کې شمه تاسو جهاد پهونو تاثیر څه شیدا تاسو متو ګورې ورونه لکه څنګه چې د موقیت په لحاظ په وسط کې پراته ده په منز منز کې پراته ده دا سیمه د منځمنځ کې پر ستاده د دې اهميت غديني اهميته بل وخت نه دی هو چې خلک چې دلته کم کم دینونه آسماني دینونه کم دي بشري دینونه جوړ کړي هغه اسلام څنګه د غسيمه کې آه... خپل تاثیرات هر اخوات اخواره آه... کړل بل در در شاغة... دا وی ته تفصيلي موزوره دا بل وخت توایم مخصوصي واز درته بدري اهميت درته توایم خطر ټولو مهم اهميت یې ولر توایم څنګه چې سعاديه امبدا زکه دا کافرانو چې هر څه زیات اقتصادي تديره کوي زکه دوی همدغه دنيا وړ دي زاند پاره جنت کې همدلته ښايش وکي همدلته عشرت کې همدلته خو واخ او په خلکو باندې خپل په دې خلکو منعبير تعالی سره څه پیدا کیږي همدغه دنیا د زنده پاره جنت وګرځي او د د وسایل او د دې لپاره د مال د دې لپاره د پیسو د دې لپاره د معدن او د دې ضرورت یعنی په مجموع کې د اقتصاد ضرورت ټولتا اقتصاد دا اره درې اهم برخې لري درې اهم برخې چې یو داسې وي چې درې مهمې پایې دي ده او یو دي. أو صنعت او معادن او دریمه تجارت یوې څه ده زراعت دوهمه ده صنعت او معادن او دریمه تجارت دلته تاسې د سیمه توغوره پهون ما تاسو په خدمت کې و خبره کړې و چې دغه سیمه استوایی سیمه تا د کور بیاطرف د مسلمانان چې په کوم سیې ک ېږي د هسیې دي چې دلمر شوه ډېرهې بندوي دلمر شوه بندي مانا د چې د کانګل نه دي چې کانګل نه دي دلته چلور فصله په را جي. هم ژم را ي هم وړی را ي هم سر ل را ځي هم من را ځي او په هر فصل ک ځمکه یا ډیرره برخه د ځم کې څنګه وي حضرت لوڅوی ینه د کश्तاو زراعت دپار اماماده وی او به هم دلتښت زکه هواي معتدل ده کنګل ندی په غرونو باندې او به کنګل وی او خو نه هرر په جکرکرکرکر وی لیکي دا سندونه وی هر خطره روان دي ته ا دې خبره پون موږ تاسې وکولکان ا دې د اهمیت خبره مو د غرونو خبره مو د غزوند د طبقه خبره مو د غرونو د یخچل ده هیڅ څه د له دې خبرو څخه دا ورونه داسې دا با دا دا دي چې انسانانه توبه ساتي کله ورونه داسې نه وي نو بیا د بارونو او په هم بیرانای کا او هم ختمې دي خو الله ورونه داسې جوړ کړی چې د انسانانو په پر د اوږد په شکل کې وساتي او به په مدار مدار لګ لګ لګ لګ را پریږدي اغره چې نو د سندونو په شکل <سؤال> باندې رواني کې به خپل فشار باندې به حرکت پیدا کوي هر بوټي هر کور هر ونی هر فصل هر پټی ته د خپل قوت باندې رسی خپل حرکت باندې انسانان دا نه پم کوي ضرورت نشته د انسان په دی باندې خپل هو لګي خپل انرژي خپل تواني خپل پیسې دې په لګي نو د خبرن پرموکوله چې دغه منځنۍ سیمه دا سيدي څه دې درنه ته وګوره درنه سې دې په نیمځني سم باندې ډیر لږې کېږي چې ډیر لږې یي نودلتہ توډوخه یا اعتدال یا معتدل هوا درنه پیدا کېږي او بیا مله چې دې توډوخنه رواني او بل سیشن پیدا کېږي د معتدل توډوخنه ځکه کله توډوخه نه اید او بکنګل پاتې کېږي په غرونو باندې امدا توډوخه د څنګه غرونو کې واری ویل کېږي او بیا دې سندونه او چینه د رواني نه څه ده کنه امدا ده چه زراعت پخیگی، دانی پخیگی، ودا کهی، نمو کهی، نشهت کهی، دیکی غطی، که نه نوی در زراعت سوزی یا دیر گرمی سوزی که اعتدال نی پکی، یا دیر یخنی سوزی که انگل کیگی، خدای اعتدال دلتا ده، چې د زراعت دیپار زمین برابر اید، هم روانی او برابر ای. هم د زراعت دیپار اید، اگر معتده لحوا، اغا تومسفیر اغا درجه د حرارت تمپریچر appBaroverline چې په هغه کې نبات غلوشي ودب کې او کې پوښی میوې په خشې دانه په خشې سبزیجات په خشې ټول خبرې مې زده په تفصیل باندې د فوکولر شته مسمعانه او ملکونه په دغه سیمه کې پلات دي دغه شته دلمر شوعل پورې ورسیږي او ته چې دلمر شوعل پورې ورسیږي دلته اما تاسو له شته ساندری پایدې یو زراته او یو سنابد او معدن ورسره او یو بیا تجارت دازي اول فته زراعت باندې له کومه خبر وکوم چې زراعتي فارمونو درې شین پکارو یا فارمونو تاسې یا پرانونه سربیاه یطره که یو دی غېد لپاره حوار ازمکه یا تور ازمکه پلوڅ ازمکه چې څنګه غل نه دي او د سمانا نو د ازمکه دلته هم ده ډول دی په خوت به شمال کې پرتی دی نو په خوت جنوب کې پرتی بلکې د استوا د خط شوخه کې پرتی او دا غذایته شدلته اعتدال لري هوا ازمکه یتور ده و اور نه لیکر وخت دایي خبر به خبر چې زراعت دپارټمنټ شي پکې د مسلمانانو په مملکتونو کې دلته خبر 1.5 سینډونه په افغانستان کې تاسو وګورئ ها د اخواته هر خطه سینډونه دي هر کلی مخته رواني هر پټي تقبل او رواني کډي سینډونه دي وروندي ورون باندې واوي کې وي اند د نورس له مملکتونه هندي او یو یو مول شمو متدل هوا اندارس او دوی یو شديده لپاره څه شي په کار ده هوا راز او به او درې مور او به رواني او به هم په دیشمه کېشته هوان په دیشمه او هوا راز مکم په دیشمه په داسي حال کې چې کې به یا نه شته یا په پورو پیمانه باندې نشته په روپا کې یخني دون ډېرې هتا شکل کل کل الته شپګ میاشته اتمیاشته ځان یوټه په چې مو سنڅلوه وروړي او ريږي او په روپا کې دا وسم خزينه زاینې کې 5000 زرات کیږي او 5000 زرات په 10 ارتيب باندې کوي چې اولو یو برخه د ورځې لري برخه د ورځې لري برخه دا دوی دینه کوټه جوړه کی وی دا کوټه وو پوس باندې به اګه کی خاوره د مختلف نور زاین را پیدا کی وغو غبی اوره کی یعنی پوخله ځای ور ته جوړ کی په اګه کې به حرارت اموغه اندازه د ساتي څرنبات پکې واده وکول شي یعنی په شیشې کوټو کې زراعت کوي زم سیمه کې چې ال سخت ډیر یخني زکبیرون خو هغه نباتات علایکی دا موږ مې شنونه نو سیمه کې بیا دا شای نه شرط په هر وخت کې فطری ډول کول شي زراعت د داسیمه خَبَرانه بلاده د زراعت څخه د دې په څوکسمه ده یو د غلهجاتو د حبوباتو سبزیجاتو د دې د د غبی د ګورو اوني د زنګلون د دې چې د لارجېتنې جوړې دي صنعتي لارجېتنې جوړې دي زینتل لارجېتنې جوړې دي پوسشن لارجېتنې جوړې دي رسخت لارجېتنې جوړې دي د تاسو کوم دروازو د دنیا چې سم راشندې وانستانه تاسو وره چې یو مهم شی شخه شخصي یا صدرې کې خارج تزي پر ټولو مهم شی هغه څه شي لارجې دې لارجې دې د خارج تزي زکه کبو واسل کې د همغوري لارګي په کاري کې دروازه د کمیس د کڑکي د د نور د دنیا څونسره باندې د ژوند څونسره مربوط ځای په دې کې و سیا ته برخه کې لارګي په کاري او د لارګي زراعت یو برخه دی زراعت د همي یو برخه زراعت درېمه د زراعت برخه څنګه حيواني زراعت ده یا حيواني ثروت دې کې تاسو ګورئ حیواني سروت يعني دا میغي وزي هواي يا نور حيوانات د انسانان ته نه استفاده کوي د هم هغه ته ضرورت لري لکه انسان غو هم ته د هوا ضرورت لري معتدله هوا هم خراپ ته ضرورت لري پنځه کاپ ته ضرورت لري د دې د اسکا کې مغرواني وبدي چې په دې او خوررااکېناله بارانونه دي چې دي یا دې دي سهحراوي دي چ راغوي دي چې دال یاوااخه ده پهې خپ د رالوويږ او دا یخورري په دس ف کارروپا ک پیدا ش نهشته ده نو هم ورته متدل له هوازشته هم ورته خوراک شته د هم ورته ووبشته ده دا په زه دغه د اقتصااد موارد ځک به نوومدرته چې دی ته د کاافران ورپام د د منږ وورپام د ریداشان پولسن جولی په د وټنونو او نسل منتبه دومره لوي نه په لاس راشي د دې د اروپاتاسي وني د وړو وړو وړو وړو کلی دي نو کلی چې د قلم صرف بندل نه قلم سرته نه اخو دي خو وته ده نشه کشه تشه د مسلمانانو مملکتونه به ګور وسونو لوي دي په افریقا ګور دي مسلمانانو څونو لوي مملکتونه کې ګور دي مسلمانانو څونو لوي مملکتونه دي اوبرا کې لپیا ودې خاطره وګورې د دې څو وړ وړ وړ وړ د وړ وړ مول پته یو بول پر نه کوي نو زراعت موږ ویلي درې برخې لري یو د د حبوباتو د سبزیجاتو د دې ده یو پکې زنګلیدل ټليرګي دی په کې ayuk حيواني ده د دې حيواني زراعتنا چارکم مشتقات د دې دي څه شيته لاسترازي بیا یو د دې بیا لبنيات دي. کماسته دی یوک شو دی دي د لا د نننانو د برخه خوراق مده باندې مده ستکه د لا بنیات دویمه برخه به د اړمیا ته ورخد کته ځنګل ونلري به توخه کوم کوي زکه دا هر شي ته په کوړ کې او په فارم کې ساتي د دې ونیو نو څونه او بیا دا غوښه کلو څونه په پورټا کې دري ما برخه یو برخه د دې لبنیات شو برخه د دې شو او دري ما برخه د دې بیا هغه د چرمونه او پوستي او وړي شو په دنیا کې تاسو وګورئ تر ډیر شایده لرګینه او مست چکاریږي اوس خپله پلاستیک د دې ځایونه و هماکې چرم خلي دي چرمنه ووټ دي چرمنه بکسې دي چرمنه زینتیشان دي چرمنه مختلفو شیااتو کې چرمن په مختلف شکلونو کې استعمالي او د افغانستان د مهمو صادراتونو یا د اسلامي مملکت د مهمو صادراتو د جملې نه دي چرمنه ځکه چې چرمن د خپلن خپلن چرمنه ووچ ووچ دا بولارګان کې بارو د افغانستان بوتل <سؤال> مبرې د نن څه شی دي د خلکو سمریدونه په اړه یو لري په نووچ ده چې لردي زنه یو ګز شرم په 1 یا په 2 روپیه یا په 15 روپیه اخلي نو لږه کنه یو لښترم را باندې په 0 روپیه خرڅي مخکړه مختلف شنت یو چرم ټول نه په 100 روپیه په 200 روپیه باندې اخلي نه په جوړه وټونه جوړې او د 10 جوړه وټونه یې به تر جوړه په 0 روپیه باندې نو لزرو پیسې او وړی بیا او ډیر مهم شی دی وړی خرسندې او په دې لپاره ځکه اروپاقي یخن ډیره ده چې خن ډیره ده نو دی ګرمو جامو تا وړی نو جامو تا ډیر ضرورت دی او وړی به په صنعت کې هم ډیر استعمالږي او مختلف قسم عسكري لباسونه تاسو وګورئ دی وړی نه جوړيږي دنور کوټونو دی وړی نه جوړيږي قسم قسم شایان دا ټول هغه شایان دي چې په زراتو کولو ته للل دي د زرات په دا رسمه د مونږو تاسو ته آماده ده په زړه هات ډیره خرچه نه کیږي او ورته الله راوونکی کوي از مکه ورته الله اوه چا ساتلیدا یا نو لوت څا ورته او حوا او رب العالمین معتدله پیدا کوي دا سه حال کې چې اروپا کې داشې به نشته بلته په امریکا کې شته امریکا کې څه کشته چې امریکا له مونږ سره او اون دی وخت کې پراته ده اسمه تو دی اس دی اه امریکا څنګه یو هم انده هوا لکه څنګه چا افغانستان یخ ځای انده سی یو د گرم ځای انده سی د نس تقریبا ابو حوان اقلیمه دی ورته د سر د به بیا یو ډیر برخه یو کانګل واو دی شمال ته دی نو منلي چې د اقتصاد او پای زرات د ذرات پې مختصره او کوله د زرات د پاار کم در مهم شيیان وو اووبې اووار م کوه او معاطدل هوا او دا کې پوره د زرات اقسا و خدل چې د حبوبباتو غاجاتو سب زیجاتو دی رات زنګلی زرات ده او حیوانی زرات دا ټول شیاندل ته مساان په ممالککو کې خپه شته برخه يزر اعتصادي اډوې مقایده اقتصادي څنګه اغه معدن دي او صنعت ده صنعت په معدن باندې ولاړ ده صنعت په معدن باندې ولاړ ده یو شی مادن معدن راوباسه ونوږه جوړه یې کنه هغه نه نه جوړیږي دغه معدن کې به تر ټول لوې معدن یا په دیزر زمینی ثروتونو یا دیزر زمینی توانایي کې تر ټول لوی توانای چې د دنیا ټول انسانانو ورته اوله درجه محتاج دی غتی الله بل تیله نه تیاراله زي نور غاډي زي نه برق روخانه کی نه پ ژوند کی حرکت راځي د هر نکستې رواني د هر څه په تیلو باندې او الله تعالی د تیلو تقریبا 15 اویا برخه فرخه دای په داغه اسلامي هوادته راکړي یعنی دنیا پنځه اویا فسبتل دغه مسلمانانو نه خار نور که مسلمانان یو ځندغه خپل تیل دی فشار دی وسیلی په حساب استعمال کی یو ځندغه خپل تیل دی یو هفته دی لپاره دی یو هم چي استعمال کی د ټوله دنیا مو ته سلام شي تاسو ته وځيست او <تصفيق> ټوله <تصفيق> دنیا ورته محتاج ده که چین د امریکا د کاروپا د کانادا د جنوبی امریکا د روسیا ده، چې د هر څومره دی د ټول د مسمانان تیل ته ته که د یوې هفته دی پاره مسمانان تیل بند کیږي یی یا تهدید او د فشار دی وسیله په هايس استعمال کیږي چې کتاسه د د کورونو د زلمون د نشه خلاص نه اخلي نو تیل در باندې بندو تاسو به دنیا د مسمانانو په کې به سیټی خو د څه په دغه تلوبان یې لمر سمونه نه په دوه توانایي وبني په دوه معاهدنه وبني دغه خلکو مسرط چې د دوی غلامان دي دغه خلک مسرط کړي چې د اسلام سره دوخمني لري دغه خلک مسرط کړي چې د دوی خدمت کې ده هرڅه ور کوي مسلمان محرم کړي عزت محرم کړي عرب محرم کړي مدرسې محرمه کړي جهاد مجاهد او مجاهد محرم کړي کوند ورند یتیم دربدر او د ټول هرڅې د اور پاسره د امریکا سره او فورکه داسې برابر کړی دي چې ګټه یا د دې شخصي جبونو ترڅو یو غلطه نه ولاشي دا چې امریکایان هم راضي دا چې اروپا راضي خپل فوزونه را لګي د هریو نه دفاع کوي دا خو څنګه لږ خاطر نه کوي چې فاریو را شنو لې به فورا خپل فوزونه را ورته دا ټاتوان یې سدلته کړی دي اګیا ته هریو نه هم په فزار کې دفاع نه کوي هم په ځمکه کې دفاع ته نه کوي هم په ملل متحد کې دفاع ته نه کوي هم په قوانینو کې دفاع ته نه کوي هم په ځان راله چې دوی په خاطر ووجل شي د په خاطر باندې کرځه څه اهمیت لري په کرځه کې کوم سړی تو کوم اهميت کوم علم کوم تقوا کوم یو ملي حیثیت دا څه شي ب کې څه شي کې د کرځي په خاطر باندې امریکان، کانډایان او خپل په په دې خطر چې د کرځي د نړۍ تاریخ د دې زموږ د دو فرهنګ ته باندې دغه ټکی استراتیژیک وزیره فرهنګ ته تر نن ورځې هم ځکه حاډو ته داخله مداری پیدا کړي مداری نو په دالتو اسلامی نړۍ کې دوی داسې خلک مسلط کړي دي په اسلامی هیوادونو ته چې هغه د غرب خدمتگار دي د اسلام خدمتگار نوټر طول لوی مهم او همدا معدند سمانان په زمره کې هغه څه شي دا تیل دي او غاز ور سره تیل او غاز دا تیل غاز دا شی دي د ټوله د نړۍ خلکو ته محتاج دي د ملک فیصل په وخت کې چې کلاغه د سعودي پادشاه او هنري کیسنجر اوسن جنده د امریکا یو وزیر خارجه و ډیر خطرناک څه لیدل یوه د ډیر خطرناک لو استراتیجیست لوې مفکر درې امریکا د دې امریکا او زیره خارجی او غړې له وخبیسه خبرو وکول <سؤال> هغه ویل چې مونږ د سیمه ته زکر ازم د عربی مملکتونو او د آسیای مملکتونو افغانستان او عراق او سعودي او د شربته نور مملکت وای دا مونږ زکه نسوم چې ناوز بالله ناوز بالله وي دی الله تعالی نه وغلطی شي دا مونږ وخت درسته و سن او الله یو غلطی کړل هغه غلطی مونږ صحیح اصلاح کوو وی څنګه غلطی و یلا نو غلطی ده شویدل <سؤال> چا تیل <سؤال> دلته <سؤال> پیدا کړی دی سنه تیلته پیدا کړایدا سنه د من سره د ماشين د من سره تیل دی خو ارزارو در بدرو دی جاهل او سره موږ دې ته محتاج کړی یو به دغه غلطی د چې د به موږ نه چې هم تیل دې موږ شي هم ماشين دې موږ شي وې ده نو معقوله ده چې تیل دې او تیل دې نه لری چې ماشين موږ ترا کړې تیل به موږ ترا کړی و نه روز بالله دغه غلطی کړ دا موږ ورته دا سیمې په موږ زه که نیسو چې دی الله نعوذ بالله ورلته موږ درس ته ورسې سره هنري نه کوله کومه باندې څنګه حدیث نو د د ډیرن چې اوس د افغانستان په اړه باندې پلانونه جوړې امریکا حکومت او فاوست او ځارېفت دغه غړې یو مؤسسه د تحقیق مؤسسه اوس دغه غړې دوی امریکا حکومت مؤسسه د مشوره اخته په غوښته د امریکا وزیر خارجه نوې د منګ سره ده د منګ سره ده او تیل د دوی سره دي موږ دوی ته محتاج دي دربتر در دي زه کمزور خلکو ته موږ محتاج مو دي محتاجین ځانو باسو او نعوذ بالله چې کومه غلطی کړې ده به موږ سره کوو ماشينه او تیل د دروازه دي بلمدن چې دي یا نور ما د هم چې دي هغه ترڅنګ دي, دي, دي د له د نفټ او د ګازو ترڅنګ سره زار د مسمنانو په اړه مختلف قسم نور مواد د مسمنانو په اړه کوي حتی د اوس په افغانستان کې د یو شي د سترګې په ټکو دي لګیا دي, دي بار بار بار بار یا د وی خل پټو کلک کارا کلنی مخبرو کوي کلکوره خبرو کوي د لیتیم په نوم باندې مواد چې په افغانستان کې د ځیر زمیندانیا افغانستان پزما کې دي هغه شی دي چې د بتريګانو کې استعمالي دا برق چې ذخیره کوي دکه پراتتونونو کې زمانه کې ما تاپون چې د تیل مخک پهچدودي دوی داسې شیانو په بدیل تلاش کې چ د تیللو بدیل شي چ انرژي د ځان سره ذخیره ک نو بیا دوی به تلاش کې دی چې د د انرژ ددل ته دوخه د ذخیره کې لکه د اوس د شسییان نهدي د دوه د پااره به یو شاید دا پیدا کوي چې داې ذخیره کې که نه چ کو موواده ک دا ذخیره کې یا د کوونه ببتې جوړي دالی ت چې په افغانستان کې. دویچه د درې ټریلیون یانه د درې زرم میلیارده ډالره په قیمه معنی دا شیدل په پاکستان کې شته درې زرم یو میلیون پلاس میلیونه زرم میلیونه دا یو میلیارده مليون زر میلیار د بیا یو ټریلیون کی دا دره دره دا دی دا د 3 د 3 زر میلیارده په قامت باندې ماحدین ریډلتا کشف کړي دي واسي معلوم کړي که زی خپل ورزوی لې چې دوی شانه لګې ا کوي او بس د امریکا په سخت اقتصادي مرخه ده او بلکې دائمي لې چې موږ په نشارونه امریکا او اروپای دولتونه څنګه له دوی سره زی زمینی مواد در استر و پاراتونون هم ذکر شد. وی امریکا د ډېر په دونستان د ماسرار څنګه خلق توري. بل دی أغلی فار د دی, دی اټومبم د فارست تر ټول لو قوی وصله چې انسانان اوس د کډوې جوړ کډې د اټومبم د فار چاغه کم د سوخت مواد د یوراني مرته هاي هغه یوراني تر ټول زیات په افغانستان وی په هلمندو او دزینو نو رسیدو ته د شوی د دزینو دوی یورانیوم نور ډیر داسې پسلګو نو تخصیص مواد چې هغه د استنا خورده تر اوسه په دې چالشونه دلګیدل مګر نو رزهینه دی وشپیلول افغانستان هغه سیمه نشاله تر اوسه په دې چالشونه دلګیدل او ارسلل تجزیه زمینی همدار هم د نوو رسنیو مالکو کې ډیر شوندي ډیر مواد نو دغه معدن دائم پایماتصویر د اقتصاد څه شید معدن او صنعت ده صنعت په معدن باندې ولاړ ده کوس پنه ده کمستي کټلاده کغاز ده کټند که مختلف نور قسم کیمیاوي مواد دي کتابي مواد دي کلرګا ده کدا هر شي دي بدلت دي دا صنعت په وطن کې نو دوی غواړي چې دا شيان دوی په کنټرول کې راشي به له دې زه وړي او الته جوړوي او به په دنیا باندې با قيمه تخصي او په اسانه تر لاسه کوي درېم شي ورو نو درېم اغه تر ټولو مهمه سیاحت تجارت تجارت یوشه وړل یوشه راول یوشه خل څول یوشه خستل یوشه جوړول په شاته سوال خام مواد یوزیک پر څول بیا غره رسول په غیبنې کار کول دا ټول د تجارت نه عبارت او تجارت به ډېره مهمه لارې لري تجارت ډېره مهمه لارې لري یو یې اوایلاره یو یې زمینی لار او یو یې بحریا سمندري تاسو دلته وګورئ واسه نه نقشه کې ما سره وګورئ نقشې ته وګورئ تاسو د تجارت لپاره ما ویل شې د دنیا ټول هرڅه اوس په تجارت باندې روان دي که شته یو شی جوړ کې خرڅه نه کې نص یا یو شی ته ځرته وای نه خسته لشي یا پيدا کېږي نه پیر ورد نکړي شنه نص फायदा دا د جون لارې چار کوه ټول تقریبا تجارت روان دي او د دنیا خاله چې تجارت کوي نه د مال مواد دا شی وړل راوړل دا به ندیولارونکې یا به د یا به مسلمانانو دلل یا به مسلمانانو کې لاری الله هم سمانانو ته داسې زمکه ورکړي په داسې ځای کې مسلمانان هڅ کړی دی چې د ټوله دنیا خلک مسلمانانو ته محتاج دي څنګه محتاج تاسو وردلته د روسیا ده که دغه روسیه خپل یو او شې راوړي دا سې وبلې یو خبر ته یاو موږ ته چې د قانون په لحاظ باندې هر ملک چې څنګه د خپل زمکه باندې کنټرول لري حاکمیت لري دغه استحقاق لري ام دغه ټول د فضا هم د دوی په کنټرول کې یا فضا کوم څوک بي اجازه نشي داخلي دی او کوم څوک داخلي فضا استعمالوي نو باید ټیکس بور کوي کرایبور کوي چې تاسو د فضا کې 2 کیلومتر لرئ دوه پیسې د تاشو په ما باندې یا دوی چې 2 کیلومتر د ماده د تا د دوه مملکتانو تر مملکته د ماده د سرهنه د دوه سره د په 2 کیلومتر لر ته چې د ماده فضا کې تیار بیاي دوه پیسې شول که تاسو اجازه نه درکوم نشي کولای چې بي اجازه لرئ قانون د ټولې دنیا د خلکو منا له خپل منځ څخه نو کله تاسو وګورئ دغه ته کداغه روسي وګړي چې خپل یو شې مواد هغه د تفریحات راوي چې د مسمانانو له فزان تیر نشي نشته اجازه به د مسمانانو نه خپله دلت دې چیرې داسې سره پرېګدي شغه دې نو ورته وایي امریکا خپل یو شې نه خته چین تروري نو لکه کوم به تیري په مسمانانو له فزان چین خپل یو شې افریقا ته ساده رہی، یوه د امریکا ته ساده رہی. د چاله لار نه به تیرې، نو سمانونه په فزان نه به تیرې. ها داسې کېدل چې ششل بلو خوار شي، خو بلو خوار ته یوه سمندرونو بد راتک फायदा یې څه شایده؟ ګټه خو دی کېده چې له دیزا ته یوسه کټه کې دیزنه بارک دته کټه کاله دیزنه بارک دته کټه کاله دیزنه تیلو چاوه دیزنه سورلی پورته کې دیزنه کارګو وسه. دغه دیزنه پورته کېږي بل زنده کټه کې تجارت ته کندې ګټه لري، داوند پر هونه چې په سمندرونو به چکرونه وي. بیرونو بلاګانې خوندي دا خو چې د هغونو لکه د هر کار په پرتګي کته کېږي هغه ځین نور سوالي په پرتګي دا کوي په دې نور ځیني خون انسانان بیا نشته دا انسانیت مرکز خونده کده د ماډر ته یواز د نقشه د د کرختن رئیس تللې نو کله روسان خپلې وښي افریقا ته راوړي د مسمنان لفاظانه وتیری امریکا خپلې وښي چین ته راوړي د مسمنان لفاظانه وتیری امریکای خپل یو شیخ خپل روسیه تر وړي د مسمانان الفزانبه تیری یو شیخ خپل استرالیا د مسمانان الفزانبه تیری کا استرالیا خپل یو شیخ روسیه تر وړي یي اروپا تر وړي د مسمانان الفزانبه تیری په جنوبی امریکا یو شیخ خپل روسیه تر د مسمانان الفزانبه تیری په روسیه یو شیخ جنوبی امریکا تر وړي یي افریقا تر د مسمانان الفزانبه تیری په هر صورت باندې د دنیا خلک پر هوائي نقل حرکت کې د مسمنانات د مسمنانو اجازه ته د مسمنانو فضا ته دیتا 15 نو ځکه خو دوی یو اسديدینه په ویره کې دي دوی وایي چې د جهادي حرکتونو هغه جهاديها جهادي حرکتونو وایي چې یو رېډلټ راپورټ شو قوی شو نویخه بدلته د دې حکومتي به په ځمکه حکومتي بیا په فضا کې مستنشم بیا خو ځي دا خو دې هر څه تحقیق را سره کوي د هر څه په پختنره نه کوي څلې بارکلی چیر ټیوري څنګه یوړي چا ته یوړي راختاک چې ګورم د لکه څنګه چې دوی خلکو تاریخ کته کوي هر څه تلاش کوي روانه تیاری وراکه تا کوي ولا تیارب سره جګی کوي مخابره هر فرد هر شی بل بل تلاشي کوي دیوځه یی اجازه نو وکړي نو تاسو وګورئ مرکزیت د کنا یعالم اسلام د مرکزیت څونه مهم د په تجارت کې دوه ملاره هغه داده چې سمندري لار کښتېګان بیا په کښتېګان کې په سمندري لار کې ما تاسو ورښتر ټول مهم ځایونه بیا کې کوم دي تنګې دي ځکه د تنګې وبني الته خارونه جوړي سمندري ساحلي خارونه وي په دغه ساحلي خارونه د کښتېګانو د جوړولو کښتېګانو په دته کشتهgano ide la ghazna diswa de ghaw de mawad protocol o de kat protocol lo lo tijaratuna da bayatol de samandar larne ki aw de no da bandarona bayapukum zai ki aksara pa de tangi ki aw pa amniati lihas banim da tangi de mohim de ya pa noor saheli harun ki shuda tangi baye do harakat control ay ports mazad band ijaza da shan bayatri hukum و تهنګید دا و اړه الله د مسلمانانو په خاور کې پیدا دنیا د نقل حرکت چکیږي نیکشته لاله نه د مسلمانانو سمندرونه استعمالوي د ځکه څنګه یویک که بهر هندان د مسلمانانو لاس رسای دوړتیا کوي عرب په هردی د مسلمانانو د خليج د مسلمانانو د کسر بهر د مسلمانانو د کوم د ترانه د مسلمانانو د انداره کوم ته د اندونزی او د ماليزيا ترمن د بهند مالکا د تنګیمیت ته د قبدل ته د اروپا او د افریقا ترمن د جبل تاریخ د تنګیمه سمانات وو تنګیم پرونیت ورکنه د تور بهیدې د سپین استانبول کې ترکه کې د مرمري بهر پر سر باندې تنګې د او د دردنې د د سمانات نو که هره کښتۍ زي که وي کمل کې کښتۍ وي ک تهجارتي کښتۍ وي کبل ډول شهر یې وی هغه باید مسمانه اجازه به واخی زکه ته چې د مالا خاور تیریږي د مالا سمندر نه تیریږي خلمانه اجازه به اخلي نو زکه دې دلته د دې سیمه باندې غواړي ش خپل فوز نه راوړي ته مسلبتي دا خاور ونیسي او کچیرته دا ونیسي کولای شغلته دوی خپل پات شي د دې سیمه خلک تربیه کی پخپل نساء پخپل نظام پخپل تعلیم او تربیه پخپل قاعده او دغه سي پارتي او ګوندونه دلته جوړ کی د سیاسي احزاب د تلجوړ کې شدیدي اجنډا حاملې کوي د دوی طريقه باندې روان دي, دي دا اوس د افغانستان تر اغله تر 250 سیاسي احزاب د ټول خلې شروخات او اوس خلا په څلور خټه ته راوستلې څلور خټه ځونه دا ټول د غرب له اقوانه تمويلي زکه دا اړوي چې قدرت ترسیګ د افغانستان د غرب په خدمت کې په اسلامي مملکت کې څو سیاسی પાર્ટી دي د سياسي تنظیمو لري ته ګور لوي مخه د جهاد مجاهدين او د شریعت د تطبیق د اسلامی قانونو د تطبیق مخالف مشرانه سیکولر، بيدین، کومونیست، لیبرال، دیموکرات داسخاله د کفار سره ولاړ په تمرین کې د مسلمانانو پر خلاف د ځکه خو دوی ویريږي چې کپتګرسونه کوي مسلمانان د جهادي حرکتونه دا قوی شین او د حکومتونه نيسي حکومتونه نیسي نو حساب بیغه موږ خپل هغه کښته شتله زر پوزیان میک بارکړی او بیغهمه وطنونو په باندې دباو او وه یو تسخيروي میزایل په باندې تیرې په باندې ناس یو روان کړی یو پورا یو کښته باندې چلويخ 55 تاریخ نه وليه 3000 پوزیان کبار کړی د د سويس کانل نتري یو لټم سمانه ویری به تیر شي خو یو راکټ یې مرګد خو چیر راکټ دی وشي دي دریم لاره د تجارت وړغان د موټر ولاره ده یا د وچه لاره د شپږی کې ورګاډی دي او په کې ترکو نه موټر دي دا هم د مسمانانو د انځک رب العالمین دا پیدا کړی ده دي چې په دی کې د ډیر و بڑا زمون یو ډیر ملکونه د وچه لاره تاسو ګورئ چې د روسيانه د وچه لاره د هم مسمانانو په مملکتونو نه کدی روسینه یو شی افریقا ته راځي هم د سراځي درس ترکیه او بیا دی خواته ایران او د سیمه بیا اردن او فلسطین او بیا دی خواته د سويس کانال باندې تر قاهره او د قاهره نه بچ اوره خاطرې دي موټر لاره کدی ټوله افریقا نه یو شی روس ته ځي هم د سبدي لار باندې ځي کدی چین نه یو شی راځي افریقا ته هم د لار باندې ځي کدی امریکانه یو شی په سمندر کې او بیا دی وڅل لار نه یا روس ته یا چین ته یو بل خواته ځي نو دا د مسلمانو غ به استعماللی دا چې استعمالي ټیکس با به کوي تیل به د مونږ سره په اړو کې به د مونږه درېږي اخل بور به مونته را کوي او دا یان او هم فیل و کوي او دا د داسې چا جب تهلوږي چا خپله مسلمان نه ده د اسلام غ سره ده پیسې اخلی ذخیره کوي وړی او د سویس به با بانګونه کې ذخیره کوي دا اوس په افغانستان ک ونه پیس په هر کال کې چلور میلیار د دا ډاله یعنی زر میلیونه ډاله دا د افغانستان اوورې کې تختی زی د میگانلار پیسې مل کې په خارج کې ذخیره کې دا پر پیسې نه بې نه وړ افغانانې وړي د ملک سرما او د ملک چې پیسې راځې په مختلف لارونه دا دوی اغلاق کوې په خپله ژ کیاړ میلیونه ډاله د یوا د د کابلبانک نه څړې معلوم یوه د ګرځي ورته د فهیم ورته د ګدري نور څه باندې نه هڅه 100 ملیون ډالر د پټ کړی حساب څوبر سره نشي کول دفتر معلوم کورې معلوم جعدات معلوم ژوندۍ خوا آزاد په تیاروت کې ګرځي بنیرې سفرونه کوي حساب څوبر نشي کول تر سره کول اول ځکه خو د امریکا د جنگي د امریکان لپاره د دخوله ولزلی لي امریکان لپاره مليشي جوړي فهیم سره بن خلق امریکان نو څه حساب ور سره او یا د ا د سامانو خلاب بهې میر جوړی د امریکا تر بایدرهغلانې د جهاد دیم جدونو په خلاف به نه جنګي امریکانوته خداسې بدماشان ته کارې امریکان ته خداسې لوټگاناند په کار دی هم د دو دپار خدمتو کې پیس چې هر اوه کو غلاه کوي که کوفر کي که بې کوې کار کوي ما ته غانی دن تا سری سرار نه کو او د یغوننی ببیچ څومره زلمونو وحشاتون لاې کېږخې کوي چېر ته ضررملو پټکړی چرته 900 دلار ډالر پټکړی چرته 500 ملیون ډالر پټکړی هغه چا سره کوم جوړی یا بروز میزه هغه ولې نسره کاکس ولې په هغه سره کې جوار راشن نشي ولې هغه څه تاسو نه دلې نه دلې سره کې جوار راشن نشي څنګه راش نشي ولې سره کې جوړ کړي ده بي دسي اور پرخ دی هغه ور کړي ده د جغل له کوم image په نه پښې لیدل بل نه پړوند د خاورده اچبهره نرم نرم په مندشي لاندې دی جواره د انیل وېدلې پټای د کننه وایې یل شان وېدلې دی پټینه وېدلې کومه جواره تو کوم کل وېدل اچاس مکه لاندې شوی ده د جواره د سرکښ کولای دا اچو بټ بټ کینره واته لینی سرکومانس کتهزه بټه دی جواره ولار دی جواره بټه کې سرکښ کولای دا هغه خاصه اخواته واخترې پر دې د تار کولو جواره تنو ولار خډولې په سیوه دا اوداشت کوم وايي شته باندې څنګه سر فرانيو کوم دونه کوم کوم دونه دا کومک نه د دوی په اصطلاح کې قرض ته کومک ویلې کی دونه مليون ډالر فراني کومک دونه مليون ډالر فراني کومک کې د بلا اوستکه ور سره وای نو بیاغه کومک ده چې تر څو د بلا اوستکه ور نه ولې د دوی په اصطلاح کې قرض ته کومک ویلې او دا قرض هم سعودي قرض ده یر ته را کوي دومره به بیاسو سره را کوي او کهود ور سره نه را کول نو بیا به فلانانی مناببی تهبرې چې ساه اوه او د د ناخپل قرض پووره کوم اوپل د پوره یا به فلاني کمپنی بیا ته په اختیار ک را کوي د ګاز د تجارت یا به فلانانی شرت ماپله ک را کو یا به د فان بیا ماته رک ک را کوې چې د بیا م زی تن ظمو ض رکې به یا فلان کا ما ته را زه خپل قرض نن نه پورکم پیسې واخلې دوی خپل جيبونه کې ذخیره کې پر دې بانکونو کې ذخیره کې خپل راتلون کو نسرونه جوړه کې هو په مونږ باندې په ملات باندې بیا چې قرض نه چې ما پیسې راټه سود می ور سره راټه دوی ما صرف نه شت او هیڅ نه ستاسو نه څو ته دې ملک حکومت رانی یا د فلانه بانک ماته راک یا د بو برخ د بند برخ ماته راک د برق بند یا د برق کمپنۍ ما سره چې زه په نوټیکس باندې کوم چې موږ ته ایمپورټ تا کوم مترونه فوق تکله ولو پیسې موږ په لار راکولو او هیڅ ځای د پدې په تاسو راجوړې یا د واردولو د سادهولو د موادو د وخت ما سره د دې څخه ټول شرکت جوړو او مواد خپل واردو محکمتا خو را تا کوم او خرڅوونه په خپل ګونه خپل ترڅو مزه د خپل سرمایه کړو او سیده د دې بد سره کمه کومه تا په سیوه هلې ددی په خارځ کې ذخیره کړې ددی بلن منزلونه په بن د جوړ کړې دي حساب به له ملوتا سره کیږي د غړدل زلمان دومره څلک دي چې امامکتهونه باندې استاد کوي د حکومت د منزلې شبه دوه چانه غوړي د دې د داس تضمینونه ور کړې ورته تضمینونه په ملل متحد کې ور په بنملي بانک کې ورته چې د زماني د تیرې دوهنې او حکومتونو په تبديله دو باندې هغه باندې به تاثیر نه لري زه باندې ته نه نشته او کله داسې چې ارز ګډ ګډ شي او داسې و سیلاده چې ارتبهره منځو دي روسانو به موږ قرضونه افغانستان تر غوګو پر روسانو په قرض کې غرق چ جهاد راغ هم رسن تبه کړم قرض نور تبه کړم دا صحیح خبره ده چ جهاد راش جهاد مجاهد شراش هغه نه مټه نه لایي نمدو تا قرض اخیسته ده نه لته سره اګریمنت او موافقه کړی نه امضاء در سره شته ته متجاوزي ورغلګري تاسو دما نور حساب پاتید ده په یوازې په جهاد تصفيه کیږي دا به دیموکراتیک حکومتونه بده انتخاباته بده پارټي مرته په دې شونه باندې دا نور ننګ ورم لسونه اوخې قونو باندې او ب د ترونو بندې رابان نه تړي دا به هرته د جهات په برکت باندې و کې چې جهاد را چې جهاد داس دا تظاب دی چې دا ټوله اخیر وړي بیا وا هرته خ سپین صففاه بر تاار سره باسي غیر د جهاد نه په بللو بندې دا شي نخ مې ځکه دا ټول ترونه دا بیا محهې دي زمانتونونه مقابل کې د دی ورته زمانمانتونونه وړي مه شوي د ټول بي ممس نو د تجارت د غدې لارې دي هوايي لارې ده رسولې دنیا زمینی لارې او سمندري ده درې واره د مسمانانو په واک یې د مسمانانو زمکه نتی دي د مسمانانو لفظانه نتی دي د مسمانانو سمندرونی نو ځکه خو دوی نه واړدلته چې په دې زمکه باندې مسمانان حاکم شي پتا دي په غدې د مشورګر مونږ دي په اول دي په اول دي نو دي، دي نو دي، دي دي نو دي، او رانکار ننګ دی فابل باندې تور رس ننګ دی فابل باندې ناپوه او احمق ننګ دی او دغه لندغر دغه شراب خور دغه سکشویان دغه بدبخت د دغ خمار بازان د غله دایم مسنادت کړی دی دبي هم, دي، هم, دي، هم, دي، هم ده ده. ده اختيار دی هم شاعت حامل دی هم په نظام چلول باندې پیږي ځکه تر شاید وی ولاړ دی که چې ده هرڅه دوی په وخت کې ور کړی د دې ملک بچای دی د دې ملک د ریشې په تن کې دی د دې ملک خوراک نه خوراک نا دی د دې ملک په خدمت د چا دی لپاره کې د سلیبی دی لپاره د کافر دی لپاره او جنگي کې د چاپ خلک د خپل وروښل د خپل مسجد د امام په خلاف د خپل محراب د مولا په خلاف توپک پورته کړي دا کافر راولي په خپل کلی کې ورته پوسټه جوړي په خپل کلی کې د ورته سکیورټي دغه موټر ستری دای اوله ویژه به مخکې مې کال وزنه اول د پما ولوزي چې پتاونه وزي هغه هم د دوی نه لکه د ماينکشه سپیډه س جوړ کړي اوله هم دغه سپیډه ملشه دای مخې کړی روس دوی هم سي وکاله و پتاونه وزي د څو ډالر په مقابل کې مسمانه نه خې ستری د مسمانانو مقابل کې درول او مسمانانو په نظامونو باندې داسې مسلحت کړي او حکومتونو داسې مسلحت کړي چې اصله د دوی غلامان دي او د اسلام د مسمانانو د قال نled aceite منرتدي دم قال الله سبحثم أ 예�ren تفاتنين واELLون ربما يتونم الإجتماس على الكرما قائد والبند و stiffness النعم الذي خصال القائد على الإ� Cry yes هو الشخص من uncool هذا هو اسniح أن أطلب الله عن المساف عنcomplى ما نمت ق pinpoint من أن الله اليسام يتلك الإنشان الذرة جدا أن اللهrav Dh pass لين تركتم الجهاد واتبعتم أذناء البقر وتباعتم بالعين صلت الله عليكم ذلا لا انزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم الله. تاسي جهاد تريد أو تاس تجارت دي سود شروك أو تاسي دوائيو لقيقاني ونيو لقلبو بسي شوية يام فارم داري شروك أو يام دزمكي بييو بسي شوية أو ن الله قدس الذل دربانه مسلط تر اغه به نظر نه لریکي تر سوچ تا سيبرته دا خپل حتا تعودو اله دين كوم دا خپل دين تر وګزيو علماوي شد دي خو پريخه دين نه پريخه جهاد حتا ترجو اله جهاد كوم معناي دا کوم شم پريخه دي ته به تر ازيک دين نه پريخه جهاد نه پريخه او دا ذلت نه تس شي په وجه راغله دي او زلت په لری کېږي چې څنګه ته جهاد تر هوغو بلزور د نړۍ د ټول هر څه د تاشي خو چې بیا در سره الله یې صاحب د قیامت پر رس باندې په هر ځ باندې ته ماخوزه محاسبه غنا غاري د دنیا دنیا په سنعام کوي هغه ته بلری حضرات نو خبره کوي وايي چې څوک در تراشي در ته وایي چې ته د تطوروانستان پادشاه ده سلو کالو او پس له کالو ته طول عمر یاد الله سو کالو دی پاره پس له الله سو کالو ته طول عمر زندان کې مته وای چې دای بووی دی الله سو کالو په چای لحظه دا وای چې نهره نو په دې وړ طول مو په زندان کې کېږي موږ تاسو ته ښه وای شو یو ور زندان ته ور شو تر دا په زندان ته مزدي شو شو دلې دی په چای نه دی نعمت نه ته وای چې ته زندان کې او بیا چې د لاسکاران زندان راو تیست تر څو ته ژوندۍ ده د پولو واکو اختیار به د ملک نتا سره یې ته به پات شوي تو وایي چې د لاسکاران زندان مده په تیل کې کانه اېز به په فونیش و چې هل لاسکار به د ا پروګرامونه شته به زهن کې ورته جوړي اغه ته ولاده لاسکار پورنه شي تعلیم تربیه بداسې کومه نظام بداسې کومه عسكر بداسې روزنه قانون بداسې جوړومه دفاع بداسې کومه صنعت بداسې کومه اغه لاسکار به د چورت په همته پورنه شي ذکه شرایطون ک ټول عمر به وا کوی شرایط د پلاسکي د جيهاد او استشهاد او مجاهدين او د قرباني د خپلنده هايسته پینځو ورځ ژوند به سيد د لوګا په کېوي تکلیف په کېوي قرباني په کېوي يخني په کېوي پروت زحمه په کېوي تمرین په کېوي مشقت په کېوي خدای ټول دې څو له خبري ټول دې څو ورځو خبري ټول دې کلو خبري شي الله در نه راضي شي بيا هنا عت ديアルت شمال عين ونرات ولا اذنن سمعت ولا خطر على قلب بشر قلت بيدسنمتن لي جنا انسان ليدليدي استنصر بيديدي نغوغو اردني ون تشف خاطر كي قزرك كثير شوي دي الانسان بخاطر كي لا كثير شوي ندي يعني كتصم الطبس التخيل وكذا ذهن وزغله وزغله وزغله داسي دا دا بيداسي بيدس بياي هم نشي درك ولا نشي في نورونو امک دی اخلاصون دی ذلتن اخلاصون ذریعہ ا د موسمانانو د سر لوري کېدلو ذریعہ او لار دا جهاد د کبل دینه بل سويو الله بضافه سره موسمان او رسول الله صلی الله علیه و دا, دا, دا. دا, دا, دا, دا. اسلام ټول دی وخه سره مشابه کړي او جهادي به دی دغه کوه دی بوکان سره مشابه کړي و ذر و اسلام الجبال تر ټولو مغل وړه څوکا فیصله کې اغبیا جهاد د توحید نورسته لوې مرتبه چې عبادت کوي څه شي دا غند جهاد او دا کومه تاسونه دی الله رحم وکرم د چا الله دی الله ته مونږ راځي نوذ بالله نوذ بالله دین کوي کومه په سینما وکړ کول څه کوم کومه خدا نه خوښسته له دوسان پیدا کړو او د خلکو لونه چې د خلکو خزم چې اوله بیا ومن سکه کمنګه الله نوز ویلا نوز ویلا کافرانو ته دا کړی وي کمنګه د انسانانو ته دا کړی وي کمنګه پودرانو ته کړی د لارو کې پروت دی هرพลاندي چې ګوري دې هارت دی ولی بيخته په میاشت میاشت په کالو کلو جامین و د خو دی الله یو مهزه انسان احسان نه پدی کې خو دې منګه ات کمال نشته د دې میلیارډونو کې په دې میلیارډونو انسانانو کې الله تعالی اسیو کسان راو بس یو ته فکر راوځي یو ته فکر راوځي یو ته فکر راوځي یو زریه داسه برابر کی ورته شدی په پونشي خو به دې پټلې ترانسپورټ کړی به دې پټلې باندې روان دي دای کومنګ داسه زنی خلک پیدا کړي وي دای کومنګ دې دې خدمت کې پیدا کړي دای کومنګ الله دنه کې الله دنه کې د دې ملایفه ورته پیدا کړي وي چې شمردار شوی وي خسرت دنیا هم په دنیا خراب وو هم په الاخره خراب د دې ملای په ورته کې ځمن مردار شي بے باور وکړي چې نه څو هغه بچیان ته د شهید دی ایمان او پسترګ غوري نه خزه ته څو د شهید دی کندې پسترګ غوري پلاره په جنازي باندې شرمېږي وروي په فاتحه باندې شرمېږي د کلي خلک چې ورزي په ورتګم شرمېږي او په نو ورتګم خفای وي کنا ورزم گیلا کوي کورزم زپېش پکې ګم شرمېږي د مې خو شهادت امر الحمدلله ده چو بچایره نه پاتې هغه ته خلق پسترګو کې ځای ورکړي په زړه کې ځای ورکړي دادی شهید بچایې کې خلک ځای له له له ته خلک راځي کونه ته خلق چې شهيد دي کونه په سترګو باندې ګور په کوم کور کې چې شهید شوی په دې کور هغه سپنګره د قدرمن خلګ له له نه مخته ورځي قدر دې ته احترامته نشهادت سره کورونه عزت منکي نشهادت سره مینه عزت منکي شهادت سره خويندې عزت منی کي خلګې د شهيد خور بولی خلګې د شهيد مور بولی نده د عزت لا را دوه د الله ي مهزه فضل دې الله احسان دې منو تاسې باندې کړ کني ترمنګړې خاصتا ترمنګړې تنور ترمنګړې مټور ځانان ستبي پداس شيانو اختدي پداس کارونو اختدي چې نو ما خپلې د پاره شارم د سنانې نړۍ د احنيت مبارک مې نن هم دومره خبرې ته خدمت کې ارز چې د غصیما مهمه ده او د کافرانو ول له هر خوا روان دي ول له هر خوا روان دي کله روسان غواړي په دې ژبانه تسلط قائم کی امریکایان غواړي په دې تسلط قائم کله انګريزان غواړي په دې تسلط قائم کله فرانسويان راشي په دې ژبانه تسلط قائم کی کله دیبل ځای خلق راشي دا ټول غواړي په دې تسلط قائم زک په دې ژبانه تسلط قیام دا معنی ده چې ټول نړي باندې تسلط قیام او من غو تاسو چې نه په کلی کې پری دی نه په بازار کې کې په پاندون کې په یو خبر شې دا د اسلامي نظریات ولادت په پاندون نه کښ کاګ زندان د نظریه په بنیاټ باندې په دې پیګه شېدل نظریه نسبایو سره جوړیږي درته کې په مکتب کې کوشش د اسلامي نظریات او جهادي نظریات ولادت د مکتب نه به وچت کړی په پا کلی کې نه په محراب کې نه پر دیپ په منبر کې نه پر په پانتن کې نه په مکتب کې نه پر دیپ په مارکیټ کې نه پر په دکان کې نه په بازار کې نه پر دیپ شکل او صورت چې چې د د شکل او صورت په دمو سمانانو باندې دا څارو یوه پسې جاسان او پسره چولي ځکه وي چې د دنه اوسه د سټلاتو نن څارکې دی جاسان او متوسطه نن دی چې په نړیوي سره کوي پر ګرام باندې جوړ کړی چ خبرونه سرکای وي اول د نومره ته هوا اول د نومره ته وایو د کوم ځای نه خبرې کوي زاید هم تشخيص کوي نوم نوم خپلې بیلته استخبارات تور کې چې یو بکیدا نه زکه ویخياري خبرې وکولې زکه اعتراض یې وکاو یو بکیدا نه نو هغه په تلاش کې نشي سوغوږي ورکه تسبیدره دې وګانه کې ګوري چې خبرې سوغور سرکای یو فرد د سټینا پاتې کې چې د نوم پښتنه تیوانک اول هغه خلګا مختکړی ورته وایي نومه وزاید اوله ښایي اچبه څوکونه کې ورته نور نوم خو دی ونه ویل راته او لکم زې خبره نوم او زاید ده کې ضروری دی بې نام او بې زای کار مکی او خبره د متره <متاز> کړې د نام ته ضرورت دی زایج پښتنه کوي دا ټول استخباراتي کړې دي دا ولی کوي دا لمنه ویره لري ویری ګرانه دېس ونانونه دې دې د زامون نړهږي دېس ونانونه پمټو دېس ونانونه په نظریااتو دې لوب افکار دې د غلامان دې ځنه کې سپ کې دې ځنه په هر فرد پسې هر کورنۍ پسې هر مسجد او محراب پسې په هر د کوالو ادیبو شاعل پسې بلا بل چې په دې ملت کې یو او نظر دا خپل نظریا خلکو ته یو لیکوب په خلکو پرانا وایي خلک بيدار او تای متوجي باید دوی زده ک دې مونږ تاسې کتابونه نو نسابونه چې د اسلام ټکی پکې وس دمغه تاسو شکمر درس ویلاد د جغرافیه درس وکنه دا د بدر الوزرای شلګیای خو په اینه ته د اسلام درس په اینه ته د عقیدې په اینه ته د اسلامي تاریخ درس دا پښتو خبرې د نظریاتو درس نه خو اتاسو دا درته شنه تاسو مکتبوم ویل پانتونوم ویل د شنه تاسو ته وردلې د معلم نو موري دلې د کتاب کوم د شنه لیدلې دموخه د افغانستان سرحدونه به اخوات لیکلو شوروي اتحاد ما چې مکتب به ما شوروي اتحاد ته اخونو په ساحه ته کافراندې په دغه ونستان د خاطر شوروي ته په شوروي یعنی کافران د روس د چلمايشو پښو مشه خاطر شوروي اتحاد نه د خاطر تاجکستان د مسمانان او وطن د خاطر پاکستان د مسمانان او وطن د د قزاقستان د ترکمنستان د آذربایجان د ننګوشیا د ننګوشتیه د تاتارستان د تخدي مسمنان او وطنونو دي خو دې بدبخت دي مرتد او د سکولر حاکمانه ما ته په کتاب کې لیکل دي ما بچی ته په کتاب کې لیکل شد د افغانستان د کوروزن او راپتنه افغانستان او ازبکستان بخارا سمرقند هغه سیمه شه صحابه کرام فتحه کړي د دې تاریخ او اثر نو په کې به نه وږي نو دو دوی وایي چې موږ ته خپل قضایاونه غافل دي دوی وایي موږ دغه پهونو اهم مساله نه غفله پڅ شي باندې مختکی هل چې کرکټ ده بس په کرکټ پسه لیونی دي رادیو کرکټ توقف تو کوي تلویزیون کرکټ توقف تو کوي اخبارونه کرکټ توقف تو کوي مجلې کرکټ توقف تو کوي خارجي رادیوګانې کرکټ توقف تو ټوله دن... دنیا تبو شي بس کرکټ په دنیا کې اهم مساله ده دا. شدات ته دې هر ورځ اراماره کوي کرکټ وګټي ماته به ګټه څخه شي شي د ما, ما په کوربهن چې امریکایان رنوزي پوسانانو سپیورو ښکېی ځوانان وزنی لاسترل لستر یتړل انسان سره بیاي د تا دا کرکټ له ما نه کومه دفاع کولای شي د تا دا کرکټ د ما د کومې پیغله نه دفاع کولای شي د د کومې کونډه نه دفاع کولای شي د د کومې مورنه نه دفاع شي د ما د کوم ورکه یتیم نه دفاع کولای شي د کومې چا په مخه شي د کوم کافر سره حساب کولای شي چې په سینما او مشغولکړې چې په فلمونو مشغولکړې چې په کرکټ مشغولکړې چې په سپورت باندې مشغولکړې چې په خارجي سفرونو باندې دي روځ زوانه دی اولویاته نه دي, دي مهم مسایلونه دی عقیدوی مسایلونه په دغه لهو له عباده مصروف وسه غافلای کی د مازه زوان او زلمه په کور کې دلته په فکر کې باندې او خپل زو یو زانو زلمیته هم ورته سیټلایټ ورخه هم ورته رادار ورخه هم ورته وسله ورخه هم ورته تخنیک ورخه heme پښپکه راولې د ما په غره کې خشکهوي په غره کې د ټګلار ورخه ګذر ورخه کاريز ورخه دروازه ورخه د یوچا خور د شپې دربین ورته فسرګو کوي د شپې عینق فسرګو کوي هغه ته د جنگ ورخو دلې ته راکټ ورخه او د ته کرکټ ورګي خپل بچي د خانا ما په ډبې هغه د راکټ ورخو دل. د ما چې د ما په کول کله د تټه ګرکٹ ورخه دغه دا ته د بيدنه کوي دغه ته د هدف ته منحر کوي دغه ته دا الله وايي داسې یو که په ځان خبر نه دغه ته به خوده کوي به حسفه کوي دغه ته د بیهوشي پشکارې ورته کوي خپل ژوي ਵਿਚاره ته راکټ ورخه د شل زره کیلومتر لرنه راواله ماب باندې ډبې هغه ته راکټ ورخه او د مازوي ته لمه ورته خپل کور کې کرکٹ د هیله د سیسال د غیري چې کوم اسبانان په دې ترتیب باندې یو اولوياته نه د عقیدې نه اسلام نه دفاع نه او وطن نه دفاع مشغول کې مسوفي کې په بل څه اخته دغه مسایل موږ څنګه تاسې باید ورسره موږ د نظام متصபை په خپل ډول خلونه سره مجاهدین سره زونان سره مطرح کوه په خبرو سره وکړو د دې jihad کاروان د jihad سلسله د داسې ده چې د نظریاتو او مفکوری باندې چلیږي مونږ ته څه بوم یو چا خبرې کلیشه د لارې تراوک کلیو کنه هغه ته بوم یو چا مونږ ته د خپل پیغام د خپلې خبرې راتلونکي نسل ته وکو ما دغه سند ترټوله کدی وینا فرصت برابر کی په وینا یو تر وای کدی لیکلو برابرۍ کار نه سي یو وصف اخو بولې چې په ټول کې خو به یو صفه وولي کې کته یې کنه صفه خو د پاتې سبب یو څوک ووی سبب یو طاتل د شهادت عزت من مر په نصیب کی باور وکړ چې خپل قلم باندې دغه صفلي خلک وایي سرو زرو په صندوق کې وساتي چې د شهید د لاس نه کده د ته هغه ګډ وډ خاتونو به خلک پستر کوي ځکه د شهادت هغه عزت او برکت به پدی کې هم اثر به ښکارا شوی ولي کوي چې ووایا چې ولي کوي خلک سره خبره شې کفایت ځکه تاسو دې لاري لارویانې استه خپل اثر برېګ دې نن بس سبحانك الله وله الحمد اشهد ان لا اله الا انت استغفرك يا تواب الغفار الذي خادر